Partea a patra Capitolul 13 După căderea legionarilor, Paraschip Moromete se îmbătă trei zile la rând. Întâi pentru că un astfel de eveniment el îl prezisese, ceea ce însemna că era un om mare, al doilea pentru că se împlinise și prezicerea lui în ceea ce îl privea pe Ștefan. Cădea și el cu banii lui, cu de lui albe, cu camera lui cu parchet pe jos și baia alături. Ei, ce să fac acum? Unde să doarmă? Ce să mănânce? Se strop și el la siganca de stăsa cu care bea împreună în cărciumă și ea se uita la el cu o admirație în sfârșit fără rezerve. Paraschiv strase din țigare cu dinții rânjit, încât îi se văzură până în fund măselele ca niște mici pietre de moară, o apucă pe muiere de gât și o zgâlsâie. Eu la mine nu-l primesc, i-am spus pe sub podurile că o să doarmă cu vagabondii, i-am spus sau nu i-am spus? i spus, mă, apara schife, da, nu trebuie să te bucuri de rău altuia, că te vede Dumnezeu. E și el, băiat mic, tu ești mare. N-a știut nici el ce face. A crezut că legionarii ăștia o să rămână și i-a luat și el o slujbă la ei, cum au făcut mulți. Crezi că a fost singur? Da, nu i-am spus, în loc să-și bage mințile în cap și să vină la mine la atelier, că mai avea timp, m-a luat pe mine peste picior, că așa și pe dincolo, că știe el dinainte ce o să spun eu. Parcă ar fi fost el marele șmecher, Poftim șmecher. Acum facă ce-o că eu n-am ce să-i mai fac. Poate că nu s-aibă nevoie de tine, mă, para schive, tu nu te gândești? E băiat cu o carte, găsește el undeva unde să intre. Siganca nu credea însă nici ea în ce spunea. Își priva bărbatul supusă cu un surus de diclenie moale și gata oricând de a fi transformată în rugăminte, amestec pe care îl moștenea de la rasa ei obscură, care a trebuit, ca să nu piară, să treacă repede de la mânuirea cuțitului la cuvântul mieros și plângere. Tu ești supărat pe el că te-a lăsat să plătești în ziua aia dinainte de Crăciun, când veni tață pe la el. Dar ce-ai fi vrut să facă? Nu te-ai legat tu de el? De ce te-ai legat, mă, Paraschive?" Paraschiv se uită la ea stupefiat. Ce era asta? Tot nu înțelegea că-i vrusese binele? Cum de ce m-am legat?" bolborosi el furios. De-aia și-a cheltuit bâtăsa toate mamudelele să-l ține la școală patru ani, ca el să-și pună ca un derbeducă mașa verde și pistolul la șold?" Și să-și bate un joc de noi cu banii și hainele lui? De ce mă, paraschive? De unde știi tu? Se miră siganca cu glasul ei dulceag, dar acum sincer. A fi vrut cu adevărat să știe de unde îi se năzărise bărbatului ei toată chestia asta. Eu nu l-am văzut cu nicio cămașă și niciun pistol. De ce vorbești așa? L-a acasă, mă răi paraschiv. L-ai văzut tu? Nu l-am văzut, dar de unde atâția bani? Se strop și scos din Nu te gândești cine să-i dea lui atâtea bani, un muco, așa de mic. Ăsta în sat uita de unde venea și îi râdea ca un prost. Bătea marginile satului cu un ciomag în mână și se dau câinii la el cum se dau după un neghiob. Câinii simt ei când trece un nătărău pe lângă gardul. De ce vorbești așa urât de el, mă, Paraschive? Se supără în sfârșit siganca. Sunteți rude și am băgat de seamă că si la taică sau când te-am cunoscut eu numai de el vorbeai. Parizianul în sus, parizianul în jos. Nu e frumos, mă, Paraschive. Din contra, eu zic să mergem chiar mâine pe la el și dacă e așa cum zici tu, te l luăm la noi și să-l ajutăm. N-avem de unde, dar din ce putem. Așa fac oamenii. Dacă n-am face așa, ar fi vai de capul nostru. A murit tot mă, Paraschive, și ne am mâncat unii pe alții ca câini. Paraschiv parcă ar fi primit un pumn în piept. Multe clipe se holbă la muirea lui. Pe urmă lăsă și ochii și capul în jos. Umilit de propria ură pe care nici el nu și-o înțelegea Bău un pahar cu vin, dar parcă nici vinul nu mai avea gust Scoase portofelul și plătit Nu trebuie să te supermă, mă, Paraschive, îi spuse Sidoanca acasă M-ai jurat totul dacă nu te-aș ține de rău Paraschiv însă nu răspunse și se culcă și a dormit de îndată cu dinții rânjiri Ca și când ar fi murit Muierea al zgâlții Nu dormi așa, mă, Paraschive, că-mi e frică se tăia. El se trezi, mormăi în neștire și readormi cu o înfătișare mai omenescă. Femeia suflă în lampă. A doua zi după masă se aflau amândoi în fața clădirii cu două etaje de pe strada Romnicianu, unde știau că stă ștefan. Sunară, nu răspunse nimeni. — Vezi? șopti Paraschiv. Nu mai stai aici. — Mai sună mă, Paraschive. Paraschiv sună din nou. Și deodată Ștefan deschise geamul și-a părut cu bustul în afară. Cine e?" strigă el. Deși ei auzise glasul, Paraschiv nu-i răspunse. Vedea că e Ștefan cu un halat frumos pe el, vesel, în orice caz de de a fi în situația de a dormi pe sub podurile de pe chiogâdli, ba chiar avutese în glas ceva batjocoritor, fiindcă fără îndoială văzuse și el cine e la ușă. Era lucru care îl rănea pe Paraschiv cel mai cumplit, să fie luat la vale să se scuipe în cap după ce o copilărie întreagă taică să-l luasem de râdere și o trădise astfel acele zile ale vieții care altora le rămâne la amintire ca luminoase. În glasul lui Ștefan simțise aceeași ironie mușcătoare care îi ulcerase în stat inima. Adică văd cine e și îmi bat joc. Care ești, bă?" repetă Ștefan într-adevăr bat jocoritor, fiindcă văzuse de la bun început cine era. Apara schif nu te înșelase. Tu ești nene!" Ei, ce cauți aici? Zise el sarcastic. Ei, ai venit să vezi dacă mai dorm aici sau am și ajuns pe chio Ia arăte! Să-i spui tu tata că sunt legionar, ca ora să creadă cine știe ce și să-i strici sărbătorile de Crăciun, făcându-l să înghită cu nodul săracele lui sarmale. Cum ai putut să-mi faci mie una ca asta? Dacă mi-o spuneai numai mie, puțin păsta, dar să-i spui tata? De ce? Ce ți-am făcut eu ție? Ce ai avut cu mine? Nici tu nu știi, dar asta nu înseamnă că te iert. Hai, pleacă și vezi de treabă și nu mai duce de aici înainte grija altora. Veziți de ale și o să fii mai fericit. Făcătosule, ești mai mare ca mine și mi-ești rudă, dar ai pierdut dreptul să te mai respect și să te mai consideri ruda mea. Ești un străin. vezi de drum și să nu mai aud de tine. Și închise geamul și o tăcere se lăsă în acel loc care avea de o parte vile elegante și de alta un deal cu crăsta tocmai sus de unde se vedea panorama orașului. Paralizați, cei doi, ca două mogâldețe, continuau să stea mai departe în fața ușii, ca și când ar fi refuzat să creadă că ceea ce le auziseră urechile era adevărat și așteptau ca Ștefan să reapară la geam și cu un glas bun să le spună. Am glumit. Stați că vin acum să vă deschid și o să mergem pe urmă ca la început, la restaurant și să mâncăm și să bem." Dar fereastra, ca și ușa dinaintea lor, continuau să rămână închise. Nici ei nu-și dădură seama de clipa când se deciserea să se urnească din loc și să plece. Veți mă, Paraschive!" îndrăznit țiganca antru târziu. Paraschivă însă nu părea sau nu voia să arate că fusese cine știe ce lovit. Călcar ar, cu călcătura lui de odinioară, de la țară când mergea pe câmp și care nu-i se modificase și un rânjet îi apăruse în colțul gurii. Chipul lui era totuși mai senin, puțin resemnat, dar nu lipsit de o ironie cam seapănă în priviri, ironie suverană la adresa tuturor și o mulțumire de sine pe care nu i-o putea turbura nimeni. Nu era el bucureștean, nu era el maestru sudor autogen, putea cineva să ia carnetul din buzunar, nu strângea el bani să-și facă o casă, să le arate el ălora din siliștea că... nu băuse nimic. Numai băutura îl făcea să simtă o pornire neînfrânată de răzbunare față de toți care... Acum nu mai avea nimic cu Ștefan. Își dăduse seama că greșise. Băiatul nu fusese legionar, dar totuși ce meserie avea el la bază? Ce meserie de care să nu-ți fie frică de nimeni? Încât după un timp spune totuși, deși de asta dată fără ranchiună. Da, bine, o să mai vedem noi. Și câteva luni mai târziu, triunfător, îi arătăm ieri o hârtie pe care tocmai o primise dimineața de la direcție. Adică iată ce înseamnă să fii ceea ce era el, chit că nu avea atâția bani ca alții și stătea deocamdată într-o mică odăiță cu pământ pe jos. Ce era? Un ordin de concentrare militar, dar nu de dus acolo la unitate și să-ți pierzi slujba canilă, ci ordin de concentrare pe loc, acolo unde îți faci meseria. Și le-a să merge mai departe. Sigancă a-l privit din nou cu o admirație fără reținere.